gaurko imankizuna, abiatuko dut haste gertaldiarekin. Eh? Euskal Herria, Euskal Diaspora ere bergunera begira eribaitzen olentzero azparnen. Ez eh, ados, espresari nahiz. Barakaldora begira, bai. Ego larumatean, azparnen nintzen olentzero ekin, erazala ere. Garantzia bat zuen. Euskal Herriko Bertxolari Txapelketako finalazen atzo beken, zi gauza ez, eh, al ere, pentsago izeko hameketan hasi gaueko zazpiak terdi arte bederen loturik, ea nork irabaziko zuen. Ez dakito, hartzen garen ze fenomenu bilakatzen ari den Txapelketa hori eta noraino joiten alden, eta ze paper lotzen zaien ere. Eta hula gainerat igotzen iren bertso lari eri. Hor bai zela, the place to be, haste buru untan. Beraz, atzo Twitteren ere the place to be orta zari izan dira denak, etzen gauza nirik hori aparte, bertso aparte. Eta sustatu puntu eus webguneak egindu atzoko txioen bilduma bat, edo aipak garrienena behintzat. Maiteren txio hau, adibidez. Lan egitea, sohtzea, ikastea, jasotzea, ematea, ereitea, ahro sentitzea, kritikatzea, ereikitzea, jende zoragarria ezagutzea, txaloak jotzea, besarkatzea, gu sentitzea, irribarri ekitea, emozionatzea, hori dena eta gehiago izan da bertsolari txapelketa. Eta bai, orain Twitteren mezu luzeak idazten aldi da, eh? oartuz izte. Manesek lujan bio drogari komparatzen duere, maialen eroina eta gu jonkiak. Beilardiak horaitarazten du ere Euskal Herria dela munduko lekuo berena, Euskal eh? guztiak egiten dugu bezala Usaian. Egongo ote munduan txapeldunaren izena, esatean irabazlea edozein izan dabe publiko osoa altxaraziko dauen beste egitxapelketarik. Ez ez ez, ez dut beste olako gunerik baden, bertso txapelketarik egiten den beste inon. Landerek aldiz, gaurko posak, izan du mikatzik aitor, sarriegi eta igor elortzaren behin betikoa gugarekin ze behtsolari puska bi eskerrak plaza geratzen zaigun. Unaiek anekdota, ba, anekdota bat, bekeko segurtasuneko eri galdetu diote ea zer zen bertan. Una egzibizion de pelotariz, erantzundu. Ba, hain gehtuta hain ugon me bai, ez denak jakinean, behtsolaritza, txapelketan agusi bat pusible dela deia, eta hor gertatzen dela gainera. Elko geok, oso egunkari euskalduna da. Aba da, arazo batez, nire esaldian, El Correo koso egunkari euskalduna da, bai, alta, txo, hau egiazkoa da, ez du zentzurik esaldiorek, normal, El Correo egunkari espanol euskaldunak, zegin nora gama erden, batzutan, euskaraz idazten baitu, um, Maialen Lugambioren garaipena titulu batean labur bildu baitu, irakurtzen nautziat, Maialen Lugambiok da txapelduna. Ahaa maialenen abizenaren aldaketa kontutan harturik, berdin maialen lujan biokek irabazidu txapela eranbarko zen. Iriata kesaira eginduen titulu bat, utx bat, hainitzek oroi tarazi baitute, elkorreok euskal gobernuaren gandik, laro gehiata zazpimila eurunkitzen dituela, euskarari eskaini lekuagatik argia edota berriari baino gehiago, emaiten diote elkorre hori. Euskararen argudioarekin, edo astakuriarekin. Lugan biok berak, bere lehen txapela jantzi zuelarik, Euskaratik eta Euskaraz esaldi famatoa bota zuen, zentzu guzia hemen. Eta beste anekdotetan, batek du denek egiten duguna, eh? baina ez da telebistan agertzen egiten dugularik usaian. Beraz, mezu hau, ere Twitteren. Bexarkada, undia Euskal Herri osoaren haurean atza sudurzuloan agertu denari. Iru dian argiki agertu baita momentu hau, Eri axudugaren leku shakone shako nean schartzena baita. Maila lehen luran biho, ere, ez tagaizki laborbilzeko hortengo, txapeldunaren ekarpenam. Den wichtaputz, utz, hutsch, jatziapitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz. hitz, hitz. hitz, hitz. hitz, hitz. Zerramezala, atzoko bertso final hortan. Aitor xarriegi edo ta igor elortzak ere, abixatu zuten edo adirazizuten, hoien aguraren bitartez. Azken txapelketa izango zela haientzat eta igor elortzak berak, Twitteren ere idatzi du, bere xare sozialaren bitartez. Eskerrik asko eranen, eta kantu hau partekatuz, ertzainak Aitormena, Beriteri tiserta ere initzek zagutuko zuten atzo eszena gainean Ertzainaken izak gorri hori jantzi baitzuen. Ertzainak bera zemen, aito gomenak. Erz di rametiko garaio menak Azken gara. da zorekaitza taldea aitormena kantuarekin hemen sara igorrelortzak be bertshot chapelketaria gura egin zion atzo bere aguraren bidez eta gaur twitterren kantu honen bitartez itzatapu Bertsoa kaipatu ditugu, baina atzo gauean, Bertso txapelketa bukatuta, gaueko amarretan, telebistan, Bertso batekin, asizen eman kizuna ere, edatu zuten Euskal Telebistan. Gabon ikusle berri ere, pozaren gatozugana, Bagenekien eta zurekin zita bat genedokana. Aurretik grabatua, albada hobetua, osatzen duguk-guk lana. Adierazteko zer denasparnek, Erakusteko da ukana Adierasteko zerdena spark Erakusteko da ukana Erritxekin fernu handi evankizuna, beti erri bat deskubritzeko manera irringarri batean egiten dutena, bikote unek egiten duena, hori dute ispiritua egia egan. Eh? Beti goxokin aski ez tutusu ikusten egia egan, uste dut gehiago begiratzunt hemen etxetik hurbil gertatzen delarik, eta atzo lapurdin baitzen azparnen, bo ez tutusoki soin, tarte batzu behintzat aski irringarriak eta goxuak atseman baititut. Ietar bikote bat, bak izue, ilitik etorria, euh, asparne, sokolat, deskubritze gogoarekin. Gabriel durutilekin adibidez, Mikel Pagadik, potiokak eta xaxi ardiak ezagotu ditu. Oh aouie, yeah, oh yeah. aouie! Gerda! Bizkabat, borundate bon gehio egin. Borundate gehio bai! bai. Auee! Nola ingetzu, Gabil? Zalde, hau, hau. Ba, ba, ba, ba, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu. Potoka izateko audixan marraki. <laughs> Auee! Auee! Aue. Auee! Aue, Auee! Aue, Auee! Nola da? Aue, aue. aue. aue. aue. aue. eta guztira zen bat potoka dazkezu? Ha! Hori potokero batitza gal, gal, gal. ah. zela ah. ba, galdetzen. Ez zelatzen galdetzen? Galdetzen galdetzen? Galdetzen alduzu, beren duzu errantzun zu, hor eh Agurrie fantaxia bada, gaitaba ditute egonenola. Potoka beste nere ardik balaskasur. Baditok. Baia, baditok, hasi Sasi erdiak. Bai. Izenak egiten duen bezala, sasi ardiek, sosi mi filirenak. Ikuste badau da Gabriel. Bai, ikusten ditugu nahi balso. Bueno, ordena, mundu horra potoka bilduko da. Bai. Aui! Aui! Patos, patos. Aui! Akan tani Gabriel, esker. Aui! Utzasu pasatzea, Gabriel. Bai, bai. Erroka bate deu, bai. Sasi tako ardik ikustea. Eta nolakoa dira sazi ardit, e, potokak bezala? Libertatea gehio maite dute. Beste ardiak elgartzen dira, horiek bai? ez, horiek no. hiru hemen, bigahan ola, ah. ola, egiten dute, espazioa okupatzen dute beste gisa bat. Biltzeko eta arrexak dira, Gabriel? E, oh. Balima dakizu nola egin, erretxa da. Eta hartzai sakura erabiltzen da? Ibiltzen alda, baina nortako behar zu, lehenik behar dugu sakura presentatu ardiek. Ardi? Eta ardiek behar dute nahi zaku jaekina izan lanian. Govni, izan honi zurea hartza izakura bezala, nik ere aurkaztu bieta ardia egitu. Lehenik ikusiko dute, enekilean zire da. Olo, no, e ikusiko dute, nik ejanak egiten dituzula. Lastezka abiatzen mazira hori lastez egiten dute. Ah, hor du poliki poliki. Zugelditzen hori geldituko dira. Ah, Buena ba, gozen hemen kontu tentu ondiz, hemen txekuaz, eh, sazi ardiak ikustera. Horne ikusi inbehar, zate, urruti daude, eta isilpean ibri behar dugu. Jo, ikusteko. Gabriel, zertiko, endaia daño, ardin biletero, zeko izan. Zegin behar da hori, Gabriel, zuk? Beiratu behendik behetik. Bai. Hene, eh? nitaik hoita hamar metotatako, ba. Bai, bale. Hintxe, hoita hamar metotatako, no, nahiz? No, no, nio, nio, nio, nio, Esato nio, esatu nio. Kaso, geldi, geldi, geldi, geldi! Eta bar, eta bar, hola segitzen du beraz Ardi Bilatze Abentura horrek, telebistan beraz irudiarekin ikustekoa iringarria, demora pasatzeko ez dakgeizki sasi ardien abenturak tabeste, itb.eus webgunean begiratzen aldu zeusoki telebista sailean beraz erritxiki, infernu handi azparnetik telebista putz, utz, huts Eta segitzen dugu gaur, eh? telebistaz mintzatzen. Telebistaz ari garen, no? frantzian asteburuntan, Macronen euh, elkarrizketa batek eskandalu tipino bat sortu du, kasetarien artean, ingles euh, batek euh, polemika sortu ondoan. Loran de lauz kasetariak egin dio elkarrizketa telebistaan eta kritikra, kritikak ez dira falta frantzaz telebista publikoan eskaini duen ikusgarri ezagatik gai eskorrikez promenatzen gira goxuan de lauz eta macron bigizon kul cool ekin eh? franceses gaiten den bezala dekuadra, berro gai urteko bigizon edar, unxa bestituik, tiatierra berdinal, epoyunguruan goxuan promenatzen galderer erantzuten duen behar momentuan 6 egiteko, xo egiten aldot den eman kizun oietako bat. Ekizu edo, deus ekartzen ez duen elkarrizketa da, aluegiteko erremelio baten gixara. Polemikarik ez hemen, eta kasetaritza lan minimorik ez, migranteen oialetxeak, arazo judizialak, azken polemikak eta bar, Anzteintu gu, bilagun, beraz, elkarren artean mintzo, ber pausuak egiten, ber zentzura begiratzen. Bederen ez da zinemarik emen, eh? usu elkarrizketa hoiek ere, usoki prestatuak dira, eta kesatzen duten galdera horiek ez dira sobera sakontzen, eta prestatuak dira gehienetan, soberak akinazteko aleire politikaria horbeden, eh? Franz Dök usoki asumitu du, gobernuaren, telebistaren errola hori, kasienvestigazioa mezarakoen mankizunak, dudan emanak direlarik, postu galtzekin, eh? Dela Husek telebistaren ateako sokiidekiak ditu neski. Eta birtuala, egi biurtzen, geroztak iagoa gertzen da. Filmetan bakarrik irudikatzen ahal zirenak egiazko egiten eta gertatzen direla hegal egiten duten autoakkala ere falta dira, eh? Tartean heegaiteko. Black Mirror Black Mirror Seria ez takit ezagutzen duzen bainaan biziki ongi egina da egiagan, honik sasoin bat bak ikusi dut, badira beste batzu orain, beanguru gure mundu ero hau ongi lanzen eta irudikatzen du gehiinetan. Episodio batean adibidez, No da deitzen dena ustut kapituluan jendeak puntuazio baten bidez sailkatzen dituzte. Euskabat, tripat bizoren bezala, eh? jate txera joiten ziste, ez da ona, bai ona da, zergatik, puntuak emaiten dira. Eta sistema hori plantan jarri nahi dute txinan orain, black mirror berazte lesailean orain gertatzen ez diren bainan gertatu daitezken muturiko egoerak deskribatzen ituzte gienetan, teknologiaren menpekotasunaren ahiskoak erdigunen jarriz. Eta gazte zulok aipatzen duen azberaz, Txinan munduko distopiko horretan bizidida. Gaur egun, herrialdean hogei milioi kamerek bertako biztanleak zaintzen dituzte. Eta Xinjiang probintzian agintariek lege berri bat jarri dute martxan. Iritar guziek aplikazio zelatari edo espioi bat instalatu behar dute. Beren mugikorretan, behartuak dira. Joan eta horri loturik, beraz, pertsoren puntuazio bat plantan eman nahi dute. Haudan blak, miroren agertzen den bezala, xailkapen eh? sistema jarriko dute martxan. Geroz eta atsegindut, gehiago bildu zure kontuan, eh? xare sozialen sistemarekin txegituz. Horduan eta ukera gehiago eskainiko dizkizu gizarteak. Baina ez paduzu puntuazio minimo bat lortzen, Par edo kanporatu marginal bat bilakatzen zira. Txinak zerregin nahi du beholako zerbait bere biztleak xelkatu erosten dutenaren irabazten dutenaren eta pentsatzen dutenaren arabera. Ohiko eh, kanonak betetzen ez dituzten pertsonak automatikoki susmagari bezala klasifikatzen. Ahal dira. Ondorioz, gobernuak uste badu iritar baten iritziak, edo bere zergeak, edo bere isunak geiegizkoak direla. Oinarizko eskobidetan, eh, zuzen ezko eragina izaiten nahal luketen zigorak pentsatuak dituzte adibidez gizartea segurantza mostea, beraz diru iturri bat mostea. Hangi girez, gosoan gure telefona esku batean eta telebstaren kontrugailua bestean. Telebistako putz gutsa gutz idatiko hitza pitz. Hitz eta putz. Hal kantuino bat loura gutxi geran oraino gaiarekin baan Black Mirog pentsatu dut Black beltza kantuari. Moinak eh? nahi du naiten du. Fermin Muguruza hemen txee, zomaiminuturen buruan Bernadetar gainekin berrietaz, puntu bat. One time, here we go, right now. Hauz eda, erraldoien historio bat. Hauz erraldo betzen historia. Benderaz eginak, martxan bat ira, egin Zaten da, plaka euskaraz Uengui huer we Erralor, errekinak inzquens Flontatzen Beberin pausa pangin jales Erleak heran, siztatzeko pres Pantera bezak, alimak onixan Hau du jo eze, blakein bask That in the black house got us Make me feel it Eta beraz, hemen eh, Fermin Muguru zarekin, Lester hitzetapot zemankizunean, Bertxo Txapelketari begira jarriko gira berriz ere, atzo gauean finala zelarik, eh, batzo ez iren bekarte eh, eltzera eltze joiteko, eltzuten paradarik ukan joiteko, lortuko dut, eh. Eta bertioli elkartean elkartu ziren bat zurunean, besteak beste, berdin ametsa arzalius eta sustrai kolina hauzokideak uh, susten gatzeko. koldo nausia lankidea bertan zen, berak uh, eskaini erreportaia entzun gai oren laurden baten buruan bostak eterdi mementu zeuskali jatietan berriak zurekin bernadetar gaina. Ostegunniarasiko dira departamentuko kontseilariak heldu den urteko buxetarren eztabadatzen pauen horia itzin Janansa klaserek eguen aurkeztu ditu nora bidde nagusiak investitzeko ehun ha mar miliun euroko iitzzin konduarekin itzulikatu beharko du. Nahiz eta estatutika iselaguntza gutiago jenen den horeka mantentzea kausitu du bereziki funtzionameduu gastuaak kapalduz, departamentduaren lehentasunak izanen dira familia lujaldea eta gazteria. Eskualegiko Unibertsitateak aurkeztu du egun torturaz Eusko Jaularitzaren egin txostena mila behatzionta jiruetan ogoi eta bimila hamala urtean artean egin duten azterketan laumila eunta amairu tortura eta tratutxarkasu badira gehienak Espainiako Poliza eta Guardia Zibilaren partetik bainarere ertzaintzarenak tratutxarrak jasain dituztenak gizonak dira nagusiki, orotarat behor goi kexlari dira lan gotorhortan Biarr Bayonako jarrera zentroan diren lau migrantek salbo besteguziek treina hartu beharko dute, paueko zentrobaterat joaiteko, ondotik italiarat kanporatuak izanen dira, jorier elkartasuna erakusteko eta salatzeko migrantean egoera, Solidarite Migran etorkinekin kolektiboak Bayonako geltokian elgarretaratze bat antolatzen du bihar egoer ditan. Emazte bakarazen, Euskal Herriko berxu finalean eta xapela jantzidu maialen Lugambio, bigarren aldikotz Euskal Herriko xapeldun maila handiko finala izan da, bera haitzina metzak zailuz zen xapeldun, ez duhunek bere mail hoberena erakutsi entzunendugu zeiontana. Eta pilotan Donia Negarasciko garateneko trinquetia natzaldiuntan lehen partida Gichandutere Manado Gonzalezen kontra Berogoy eta Hogoita Hamayru eludenigandean Gichandute Arikoda Ducasuren kontra final erdian. <truen> Gaurkomintzalekuan Euskal Erratietan aktualitate johan ariko gira. Azken aste hauetan aktualitatean ginituen zonbait gai. Ala nola, jesuen alde, Parisen iraganden ergarretaratzen agusiaren ondotik, orai zer den ondoko pausua, Korsikako hauteskundeak eta estaduarekin negoziaketak, Kataluniako hauteskundeak ere hobiltzenari, edo den ortsegunean izanen baitira, eta jonden hastean Parisen iraganden gailuga berotze efektuaren kontrako boroka edo gudu galtzen ari girela deklaratua izan delarik. Hortaz, mintzatzeko, gurekin izanen ditugu Michel Berroko-Iriguen, Juliet Berguña, Dani Camblon, Dominika Durruti eta Eguzki Urteaga. Aktualitatea jorran, euskal irratietan, gauraratzian zazpiontan. Erepika, haste hartian arratzeko lauontan. Utsimandoka Utandokan Charles bide gain metaztaz zeta zaiko zaiki adibidez, latin notatik euskal tonaat jausia eggininen deiku. Mintzatzen delait hiz baten silaba bat lekus aldatze. Carmen die mintegian topologuak aldiz kontatuko deiku, Euskal feminista eskertiar Euskaldunen sortzia. Jurogei eta egon e, ninen talde bat, e, Euskal emakumea borrokan. Emakumea bezela, klase bezela eta herria bezela. Eta gotzon barandiaran Euskal kantagintzan iparagirekin beti, nere etorera lur maitera edo ara nun diran. Endaian nagoz oraturikan zabal-zabalik begiak ara Espainia. Lur Robertikan hemen yeah. ara Euskadi kantatzen du yeah. baina jatorrezko testu Espainia da. Ittsumimoka aste arteez zazpitan astizkenez lauetan. Itko Pauiko Prada zenjorat joiteko traina hartu beharku dute aste hartuntan, Baionako zentroko hogeita bost etorkinek, ondotik italiarat itzulzeko, Solidarit Emigran Etorkinekine kolektiboak egoera xalatzen du, elkarteko Amaia Fontan eta Bayonako Zentruaz arduratzen den aterbeako Pantsika Ibarbur, ashter juntako gomitak goiz berri. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta Rentsan gehi nagusiak ordu honetan tortura Euskalerian Herrian hemen behirian titulu nagusian lau mila eunta ama iru tortura kasu jasorituzte Eusko jaurlaritzarentzat zat Euskal Herriko Unibertsitatekoek egindako txostenean Espainiako poliziaren mila zazpire honetara rogeita ma bitortura kasu guardia simbilaren beste hainbeste eta ertzeintzaren iru rehunta ogeita ma sei Txostenaren datuen berri eman eta bereala PS alderdi sozialistak errandu ez duela bat egiten jasotakoarekin ernek eki distantzia leporatu dio eusko jarlaritzari txostenari xines garritasuna ematea gatik. Tortura kasua beraz eta kasuak hemen be, instituzioek ateratzen ituztelarik zaila beraz Polizien sindikatuentzat, lau milakasubaino gehiago, jasodituzte Eusko Jarraritzak eta Unibertsitateak torturari buruzko txostenean hemen ere argian gai nagusiden uh, be txostena eta orkespena txaldeuntan egin dutena. Beste gain nagusia bista naber txu igandeko finalaren analisia hemen berrian oiana helduaien kazetariak proposatzen duena Uh, eta beraz uh, txapelketa osoki, batean bere uh, bilduma egiten du bestalde maialen lujan bio, beraz uh, txapeldunaz artikuluño bat uh, eta beste hemen begian uh, bertxorari txapelketari begira argian bazteren aroa behingoz aukatialin mineren iritzi artikulua gauko Uh, argian irakor gai dena atzoko finalari begira eta sustut irabazlearen uh, bertsoai begira eta beste dabitetan, bertso txapelketa bai, gai nagusetan zemen biska tapaldu da beste gaiak geitu bai baitik. Beste ge nagusia ere, Euskal presoak saian hemen berrian gain nagusia da, baita media bazken ere. Peio zerbiel eta beste hiru auzipeturen kontrako epaiketa, Amala urte berantago. Amairu urte berantago, inkesta bururatu dela eta epaituko dituztela jakinarazi diete Peio Zerbiel kantariari, Robert eta Didier Arikori eta Mariz Lavieri. 2008an, jarri zituzten lauak akusazio pean, Mikel Albichu eta Soledadiparra gire etako buruen atxiloketen operazio bereko parte dira uh, berrian eta media bazken, pen, uh, media bazken eh, jamezala, ay, pagai, eh?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 Euskal Herriko ohitzazan tak esandakoak gobernuarekin akordio bat egiten lagunduko digu hitza hauek benzen bru uh, diputaturenak dira eta berekin egin elkarizketa beraz irakur gaii da eta um, hori uh, loturik eredo presouen gaiari ariitz arginzoniz eta aitzzoi ondoren kontrako epaiketa abiatu da Parisen hau beraz kazeta punt euen titulu nagusia, Bimilatazazpiko lapurreta batean parte hartzea leporatzen diete, abenduaren hogeita bata arte iraunen duen hausia abiatu da beraz gaur Pariseko asixetan, uh, itza hartu ondotik biek, harratxaldean terrorismoaren kontrako poliziaren txanda izanda. Bestalde argian, gainagusietan eta berrian ere aipagai dena, Katalunia, independenziaren titulupean puizdemont honartuko du soilik presidente ahentzek, hau da titulu nagusiten horeuntan, Kataluniako biltzak nazionalak, hoar batean adierazidua, benduaren hogeita bateko hautezkunden ondutik, Carles Spide Piixdemont on hartuko duela, soilik presidente Gisa polemikas sortu du adierazpenak beriz beraz gain nagusietan agertuko da erorgetaraiz ostegunean eginen dituztela hauteskundeak kataalanoan. Yeah! punt Euen bestalde olentzero neguko suaren ekarlea hau da beste titulua eta Joseba Orkenerenaren iritzia gutxi falta da olentzero Euskal Herriko etak bisitatzeko, abenen hogeita lauko gau hori hailegatu ba nuen ohitura hori buruzko azalpenak eskaini nahi izan ditu. Eta media bazken aldiz, bigaren gai gisha, irigoien liburu dendak, iru liburu proposamen Isai Azpian kokatu behar direnak. Zuduesten aldiz, Artur Noie Kapugalaren desagertzeaz, gizon airosazela iduriz burasuen arabera, afera hemen mailiz ahujaren desagertzeari lotua dena iduriz. Bintzat, harla agertzen da. Eta Milaz eko drama autobusaren gidaria suntsitua dela titulu nagusian hemen zuduesten. Zerbichtaputz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, utz, ziren beraz prentsai pamenan gusiak tenore hundan, eheran bezala, itzeman bezala laster urunako bide hartzuko dugu, atzogauen Berthioli elkartean, sale edo Bertho sale initz elkartu baitziren, ziren laritxa perketaren finala, segitzeko elgarrekin, eta aien... Egiiko laguna susgaiko lina edota auzo kidea den amet tx zailu sustengatzeko koldo nausialan kiddean zen, egeportaiia bost minutureen boruan anarartzean tempoa da taldearen berandu da kantua. Arekin, tempora taldea, eta denbora ipagai beraz, bideoklip bat ere atera dute, bainat barandiaranekin tolosako taldea beraz, zentzuten genuen hemen, itzetaputzan gomitarekin segitzen dugu. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta jakin biarko gomita, no? Gizango den erraiten aldautzi dela jadanik txapela atzo jantziduen maialen lujan bio, gurekin izango dugu, beraz, e, biegun berantago ea hartu duen eta atzokoa zere e, a, be, gehiago egin aldaukuna. Anartean atzo, barakaldoko beken behrtsolari txapelketaren finala bertatik bertara segitzeko aukerari zuten zaletuek, etxeko telebistaren edo ihatiaren bakardadean baino aukera initza izan zuten Euskal Eriko Txoko askotan, finala segitzeko antolatutako ekimenen artean. Oietariko bat, segitu zuen ere alt, atzo koldo nausia lankideak urruñako bertioli elkartean. Amechas daiusen daierra eta sustraikolina urruñarra babestera, barakaldora joandakoak kanitz izanarren, txartelik gabe geratu ziren ainbatek egun ederra iragant berdin. Bernard Etchepare Lizeoko langile eta ikaslek bertsoli elkartean antolaputako bektxolin, baskaria tarteko bertsolarien merituen eta zalen gustokuen araberako eztabaidan eta gozatzen iragant eguna urruñan goizekoa 11etatik hasi eta, eta mailan lujan biok txapela jantzi arte. Denek nahiago zuten, sustraiko lina, ebota ametxar zailuz, eta beraz emandako emaitzekina adostasun maila gutxi, zuten bertxori elkartean bildutakoek, Finalaren arene argitzen argitzen zigoaztenenean. Nola ikusten ari izanan pizkat finala edo Bai, ba, gustoa, gustoa etorri izetik eta, bueno, hemen gel, jende pizkat eta hola, taloa jalten, bertsoak entzuten eta gustora, bai. egi esan oso gustora bai. Entzuten duten, izan aukerarik bekera <laughs> joateko txarteliek eskunatzen. Ez duela 4 urte eta 8 urte egona nintzen, eta, bueno, esan nahiko luzea egiten zait beken egoteko eta, bueno, banekien duela urte egin zela bertsolin ere holako bat eta Goga nuen, hau probatzeko eta... Oh, hola, gira, laguneekin eta familian pasatzeko be, hola? O, hori da, hola pixa egiten ere nahi duguna daltxagaitezke <risa> Bukatzeko, maiaen Lujan bio, aitormen diluze, ez duztekoa hartu zuen? Ba egiasan aitormen diluzterekin pixkat bai, baina bueno, fin ibilida ere, orduan, ba. edo zen hau zagertatu egia esan, etxapelketa eh? honetan? Oh, gaur hemen urruñan behar bela, sustraiko lina eta ametsa zaioz zituzten edo zenituzten begiz jota gehiago, ez dakir nola ikusi dituz zuen? Bai... Pff estagiba. Eie esan, bueno, geroia txaleko saioari esdio dela. kaso askorik egin, hola tal bajatende bigia, baina bai, bain, sorpresa, baina bueno, pozik ere, biak eh erritzenia elkarrekin eta baina, pentsatze pentsatzen da ere izango dela ere momentu hau eta pozik. Bria, ba, ba, mi bai, mieska gozatut. Bai, eskerrik asko. <tusurra> ba, ba ona emaitza, ba emaitza ona, Maiale Lujanbio oso ondo aritu da. Eta ondo. Ongi da. Eh, uguno zure pasatu utzemena edo? Ez, Atxaldean, etorri Eta giroa zer oso, oso giro polita. Ne, hemena olenen galdia da eta oso gustora ibilenaz. Ongi da. Ja, 1700 gaztea. Bizkaitarra. Bizkaitarra. Plentsikoa. Eta nola no bertsolin? Hona etorri naz bizitzera jaibete batzuk eta hemena on lagunekaz. Ongi da, bisker. Opa. Zu, balorazio bat, ez daki, goizetik zabeben? Bai, hemen nago goizetik Tan ere, balorazioa egiezan ez nuen espero buruz burukora bioekiriztea mm? es, Espero nuen ditu nahi hametxiz eta susterrai Eta e, buruz buruzkora iritsi diren nirena artean bat aukeratuko gano mendiluzaz. Hoi da. Ja, aukeran jarreta mendiluzzen, Ongida. Ongida. Ongida. eta mendiluzzen nalde bat. Mendiluzze, honkida. Sustraia eta ametxe ez dute, baina ez dute beharraina eman edo ez dute ez dituzte ongi baloratu, nola ikustatzen dut? Nire ez ditu uste ongi baloratu. Gainerakoan egun oso hemen eman da, giroa. Nola guai zen da? Ba, nahiko intereskarria, eh? nahiko interesgarria Arritu gira hemen gure hartan nola irri batzuk botatzen eta, eta onge unge Baita, piskate kinielak egiten eta... Ba, gure hartan, aber, hori e, balorazia, aber, ba... E, zin iritsuko buruz buruko eta eta eta egiz eta hola mm, gira, ze, Eztela, arte, arteko apustu ekin dituzue? Eh? Ba, gutxi bora bera, gutxi bora bera, batzukatea dira orteko eh. Bai, maialen Maialen, zergatik? Bueno, nire usteze hori puntuatzen dute gehien eta bai, ni gustu behak eramango dula. Bai, goizekogatik bai, kartzelan da, bai. Eh, oro or har or justo ikusteko zu gaurko buruz burukoa edo ez dakit ba, sustraia eta e, ameetseta gehiago espentutzen. Hombre Uruña ngaude. Bai. Sustrai. <laughs> sustrai hori espero, baina bueno, ez dakit. Ez dakit, ez dituta asko ulertzen puntuatzioak, maite ditut bertsua, eta sustraia ondo billi da, ondo billi da, ya maia hoietan, zagit, baloratzen ondo.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 orpiskatzea ta ze hit malisiriketzek atek eta askotan irutzea hitzaiteiela ez dakiten gauzeta hiru bertzu entzun dixiad eta hiruretan elitu nau garrituta kausa ximpliak ez jakitea ez ba eroina hori da ximplienak ere ez jakitea pizkate irutu saiak For, formetan ziuraski oso ondo ingosien eh? hortaz etzegiat eh baino Lurreko gausetaz hitziek no, batutan erakuste dela gutxi dagiela. Maialen Lujanbiok jantzitzen atzo txapela, baina Urruñan sustraikolina ez ezik bertsolin bildutako Bernat etxe pare lizieoko ikasleak ere atera ziren irabazle. Ba gaurko egunaren eh, antolatzailetariko batzuekin gaude, eh, lizieoko ikasleak Aimar bai eta Jon Jon ongida. Ezagik no? nola pasada eguna pizkat eh, bilaintzeki bat. Ba, ongi pasada, jendea, etoji da, e, bat zen jendea bai, eta salduitugu taloak, ta, ta, ongi pasada bai. Ba, egei ematu joan jarkoena bestu da, eta etoji dira, ere. Ongi oh, beraz, sustraiko linaren emaitzarekin, pozik? Bai, <gülüyor> bai biziki. Ongi <gülüyor> bai. da, ez dakite, balorazio aldetik ere, beno, ba, egun luzeak, ogoi, zarratxalde, berbada jende gehiago azken, Azken momentuan, baina... Bai, hendea gehio urbildu da, azken momentuan ba, ohiko den bezala azken aholakoetan, ez gehio amu handiagoa egiten du, azken azken orduek egiten dute bineo, bai, valorazio hona, eguna ba, luze joan da normal den bezala, baina ongi-ongi valorazio hona, gira honan da, eta alde hortatik helburua betea Ongi da e, Durant laburtea ere, men bertiola hinalako ekintza bat egin zen e, xapelketa zela medio, horrengonetan, lizoko Ikasleek antolatu guztue ba, Goharratuko gupixkat, zein zen helburua? Bai, Liceoko ikasle eta langileak hartu dugu artengoa Bertiolin proiektzio hau antolatzearen antolatzearen ardura martxoan seguran egiten den iparraegoa jaialdira hurbiltzeko ba pixkat ekonomikoarekin hasteko, hori e, hurbiltuko gara liceotik hurbildu nahi dugu urrengo martxoan seguran egiten den iparraegoal jaialdi horretara pixkat erakusteko ba Bernard Etchepare ere euskal kultura bizirik dugula eta eta hori hegoalderun zera mateko eta festival hori momentu ez ino da horretarako. Kampaina kanpaina horrein gaindi, ez da aski, zuek zu, ere zuen e, aldetik, e, beste lagu ekin menak antolatzeko, egin darra horrendik. Bai, bai, hori ere erakuste azken finean, eta hemen ikusi dugu, Iparra Euskal Herrian hiru bertxu saio egondira aurtengo txapelketa honetan, irunen ere egon zen beste finala bat, eta pixkat ba, egondira hori parte hartzaiak bai sustrai, eta bai ametxe esku eta orduan duan, ba, pixkat finala ere ona ekarri nahi izan dugu, eta hemen bere egin finalari,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 hala ebakutzak eh, uh, basoen berikutuna ere atzoko uh, finalean uh, sortzi virtualarien artean uh, ainitza gertzen da ere sare sozialetan be ba, zela holakorik ikusten finalean buruzburukoan eta puntuazioaren aldetik ez dutela dena ulertzen baina da, eta hemense beraz uh, berriolitik uh, kolonoziak bildu duen erreportaia han ziren zaleak uh, batzu goizetik bildurik ziren urgunan mire koldo eta horretarazten nautzet beraz. Biak gure gomita seiak laurden gutxitan betxapela atzo jantzizuen maialen lujan bio izango dugula gurekin. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin euskal irratietan. Gauhkomintzalekuan Euskal Erratietan aktualitate johan ariko gira. Azken aste hauetan aktualitatean ginituen zonbait gai. Hala nola, jesuen alde, Parisen Iragan den ergarretaratzen agusiaren ondotik, orai zer den ondoko pausua, Korsikako hautezkundeak eta estaduarekin negoziaketak, Kataluniako hautezkundeak ere hobiltzenari, eduden ortsegunean izanen baitira, eta jonden hastean, Parisien Iragan den gailuga, berotze efektuaren kontrako bogoka edo gudua, ari girela, deglaratua izan delarik. Hortaz Mintzatzeko, gurekin izanenditugu Michel Berroko-Iriguen, Juliet Berguña, Dani Camblon, Dominika Durruti eta Eguzki Urteaga. Aktualitatea Jorran, Euskal Erratietan, Gauraratsean Zazpiontan. Errepika, Aste Artian Arratseko Lauentan. Pauiko Prada Zentrorat joiteko treina hartu beharko dute aste hartuntan Bayonako Zentruko Ogoita Bost etorkinek, ondotik Italiarat itzultzeko, Solidarite Migran Etorkinekin kolektiboak egoera salatzen du, elkarteko Amaia Fontan eta Bayonako Zentrua zarduratzen den Aterbeako Pantsika Ibarbur aste hartuntako gomitak goiz uraren hoeta sei hogeta zazpi eta hoeta zortzan musikattsolddia. Zer da? Zure taldea osatu eta broroeta zorzi ez, kantu bat sortu eta grabatu gai baten inguruan. Informazio guztiak isoren Facebook orjealdean Iorren desafiari edantzun. Urteilelaren hoeta sei hogeta zazpi eta hoeta zortzan musikattsloaldia. Zapotzamankizuna hortan bukatzen da gaurko, bihar bostak eta saia elkartzen gira, erran bezala beraz gure biharko gomita mailen lujan izango dugu, eta gure kronika tartean eneko bidegain e referentziak aipatuko ditugu, bertso saioetan justuki edo txapelketa hontan, Iikusi dira bakotsak bartola ere bere referentziak mugaren alde batean alab bizitzen garelarik baina ez bakarrik, bakarko taz saliko gira beraz, Bihar!menuz izanun txaxeak osskal batetietan.